Бісівський трикутник. Не забувай, що в центрі трикутника міститься ССК, додав Артем. Вертаємось до мене, запропонував Влад. Ми просто на старій карті в центрі трикутника побачимо це ССК. Ходімо. На квартирі у Влада хлопці знову поклали перед собою папку із паперами Городецького, сучасну, Нову карту міста і стару, до якої вони і прикладали паперовий трикутник. Друзі перезирнулися, бо майже здогадалися, що міститься в центрі бісівського трикутника, як назвав його Влад. На новій карті Києва вони накреслили таку саму геометричну фігуру, а це виявилося навіть. Більш зручним, адже на сучасній карті вказано номери будинків. Відтак можна точно визначити вершини трикутника. Будинок номер 10 на вулиці Банковій, яку за часів Городецького називали Банківською, восьмий будинок на Великій Житомирській і двадцять третій на Гоголівській. В центрі трикутника була Софія Київська. «Софія!» В один голос прошепотіли хлопці. «Софія Київська!» «СК!» – говорив Артем. «І ще одне «С»?» «Свята!» Софія Київська, здогадався влад. «ССК!» І скажу більше. Я читав, що її називають сакральним серцем Києва. Теж ССК. «Das ist fantastisch!» сів на крісло Артем. Тобто найсвятіше місце Києва оточили по кутах якимись чортовинням. «Виходить так», – замислився Влад. «Але навіщо? Ти що, не розумієш?» – захвилювався Артем. Усі ці підозрілі будинки постали на початку ХХ століття. Потім була Перша світова війна. Потім до влади прийшла безбожна комуністична влада, як називала її моя бабуся. І Софійський монастир, головний київський храм зачинили. По суті, Софія не діє, як храм і досі. Тільки Зрідка там відбуваються служби, коли який-небудь Вселенський патріарх приїде або що. Неначе був задум знищити оте сакральне серце міста, як ти його назвав. Точно, захвилювався влад. І не забувай, що Софію комуняки ледь не зруйнували, як Михайлівський золотоверхий монастир а поблизу Софії знищили Георгіївську церкву часів Київської Русі. А святий Георгій Юрій, тож змієборець, переможець дракона, як на будинку з химерами. Ох, і ніфіга собі! Але, розвів руками Артем, виходить, що Городецький та інші архітектори, які зводили ці будинки, які скажімо, працювали на диявола, витріщив очі Влад. Ну, Артем зробив якийсь широкий жест рукою. Назвемо це краще темними силами. Тут просто якась містика, засумнівався Влад. Але факти свідчать, що не містика, заперечив Артем. Три будинки з чортами і гаддям є? Є. Софія з храму перетворилася на музей. Скільки церков у Києві зруйнували антихристи, як казали на більшовиків при початку їхнього правління? А будинок із химерами завваж, ти сам казав, був житловим як його задумав Городецький, лише до 1920-х років. А відтоді в ньому ніхто не живе, а так заходить. Просто змова якась.